24. Jonathan Fågelberg Tja, tja Det Ä har man inte missat under året Inte missat, men jag har inte sett dig IRL på många år Nej men jag flyger lite norra. rad det finns bara medier, men men, det finns bara Du det finns på sociala <laughs> riktigt. <laughs> <laughs> men har ju varit med Väldigt, väldigt, väldigt väldigt länge mm. eh, Kul Och alltid varit väldigt framgångsrik Inom det du gör Tycker Ä jag ja. I alla fall det vi får se Ja men, men, men, men det har jag väl Det behöver inte vara blyg ah. Nej, det inte vara. Nej men det, det har gått bra allt har ja, med kul. Både, det är kul både som tävlande Sen som tävlingscoach är inte tävlingscoach, hjälpa hjälper att vara en gemene man Som vill ha bättre hälsa Men allt, mm. allt har funkat Men det ska vi snacka om hela den här Jag inte rätt ord men det är transition mm. av, av liksom Sist vi pratade om så var det ännu mer fokus på att hjälpa tävlande. Mm. Och så har du gjort en, en ganska stor liksom, transformation i, liksom, i det du gör i din business. Från att mm. gå det till att hjälpa mera vanliga människor i stor volym. Mm. Och det är kul att liksom, snacka lite kring det. Och, mm. och vad, vad som är roligast och triggar mest mellan de olika målgrupperna. Mm. Uh, skulle jag säga Men utöver, du, du var ju med på Den när jag kommer inte ihåg när det var Det var ett par år sedan, eller hur? Det var, ja det var Tre år sedan? Ska 2022, eller där mm. Vad har hänt sedan dess? N nog lite som du inne på Den här transition Då var det fortfarande ganska aktivt Jag minns, det var magen när vi pratade Det var och ja, fram och möjligt. tillbaka ja, så precis att, Då var väl fortfarande inne i den svängen lite mm. du, jag hjälper min lillebror. Han gör sin sista tävling i maj här. Mm. Mm. Okej. Sen har jag lovat reder och hjälpa honom för hans postbud med datsit. Inga fler mm. tävlingar någonsin. Det är det, det, det, det finala de sista. Du har gjort det. Jag, har gjort men, det men, jag är klar. Men jag tänker om, om du liksom i till yrket och, och, och i din affärsverksamhet ändrar riktning, mm. har du fortfarande någon, liksom, någon kärlek kvar eller något intresse kvar i sporten? Det så följljen på på svensk nivå. Mm. Men jag kommer alltid älska bodybuilding. Det är mm. det bästa jag vet. Så, du tycker jag, jag är det är kul liksom, i alla fall? Lite ja. Ja, ja. Jag pratade med min senast i går. Liksom, kan vi inte åka någonstans och bara sätta oss på publiken och titta på en byggartävling. Spela spelar kvalitet. Bara sitta där utan att ha någon liksom, non-my-fighten på scen. Yeah. Och bara sitta och titta och döma. Jag känner ingen, jag vill bara se Så du tycker fortfarande det är kul? Yes, jag älskar bodybuilding. Jag fattar, ja. Men uh, jag hade velat... Jag vet inte sist jag var på en byggartävling inte coacha någon Nej jag fattar och det blir inte samma För du sitter också lite patisk Och vill bara hitta brister så kanske slår dina ateligheter Jag till. fattar ja. Så det som ändå är så här, Muskler och styrka Och hela den grejen är kul fortfarande Det är fortfarande. min grej Jag kommer jag alldeles rätt älska det Ja men det är kul att veta Och träning ja, men, uppenbarligen ja. Sysslar du fortfarande med Ja men jag det försöker få in en pappas i Ja men det är också det, det har vi inte riktigt snackat om Det, det, det är det kul fortfarande Att gå ut och riva av ett pasta Där du känner Men man får de här endorfinerna Ja och nej kan jag säga. När jag väljer av saker liksom, okay, jag ska inte tävla mer, så hamnar jag någonstans i en identitetskris. För vem är jag utan alla mina muskler och mina matlådor när jag inte längre har mål? Yeah. För ni vet också om du kommer på sådana här event, när kör du nästa gång? Jag ja. kör SM, jag Alla har alltid en plan. som mm. mm. man jag ska aldrig tävla. Yeah. Mm. Då fanns en stor tomhet i på mm -hmm. Så då la jag ner, detta var 2007 jag gjorde min sista tävling i Norge mm -hmm. då lade jag ner för kanske ett halvår och gick inte på gymmet bara spelade golf hela sommaren mm -hmm. sen där när jag börjar så hade ja, det är kul att gå till gymmet men jag kan inte heller gå dit med mitt tänk som jag står för med progressive overload för jag ja, är 20 kilo ah. lättare ah. 20 kilo mindre kan man säga mm -hmm. än vad jag var då, Precis. helt omöjligt för mig att samma vikter mm -hmm. så det är inte motiverande så nu går jag in låter du utan hjärna bara kör som när jag var 16 och inte kunde någonting. Mm -mm. Motionär, för att jag älskar att träna. Men ändå. Mm. Mm. Ja, men du vet, är det här en optimalt en jag gör? Nej, kanske inte. Vill jag köra 15 set bänk så gör jag ja. det. Ja. För men du, det är du har kul i alla fall. Det ja. på men det är också för att det här optimala planen, du vet, jag måste vara bättre än sist. Det här ja, som jag precis. står för väldigt mycket om någon ska förbättra sig, men det är svårt när du har varit 20 kilo muskler tyngre. Och du har ju annat mål också, eller hur? Såklart, såklart. Och sen så, utöver det så växlar du upp det med lite thai lite vanlig boksning, mm -hmm. så får du in lite mer atletisk så träning. Så blir det inte lite så att du tränar, för du ser bra ut, vad du var hälsosam, men man är inte låst i det här målet, jag måste bli grövre jag måste Nej. bli köttigare, du vet så här. Eller jag måste ha med mig 5000 matlådor, om man inte vill det, Nej. men Precis. jag måste inte liksom. Nej, så är det så är det. Så att, jag menar till teamet med mer mm, öppet mm. mindset och det jag vill köra det kör sen tränar jag fortfarande jättevårt för mm, det. Mm. och utöver det för jag har sett att du spelar ganska mycket golf mm. och du kör tajboxning jag vill mm. om och den kombinationen är det kul också att kunna vara ja, den kan... här friheten ja och golfen och varför jag gillar det det är för att jag tror upp fighting när jag var 30 år gammal. Mm, mm. Det är helt oerhört. Jag kommer aldrig ha någon karriär där. Men mm. jag kan ju bli bättre där varje gång. Ja, precis. Det kan ju inte i gymmet som sagt. Ja. Men, Nej, för du har ju jag, jag vet, gjort det så många liksom, år. Jag har ja, gjort precis. en 3 2 ja, jag, ja, jag kommer aldrig röra Nej, Ja, men jag fattar det. Men ja, jag. Ja. jag vill ha bättre taggboksning. Golfen också. Du har ett handicap hela tiden. Du kan ja. sänka dig. Ja, ja, precis. Du vet vad du ska spela. Så att ja, det är en kul mix och Är det kul Är det kul att vara nybörjare i någonting? Ja men det är det För, för ja. att, som sagt du, du ser den här progressen hela tiden den mm -hmm. Blir lite bättre okay, jag har sänkt handicap med ett liksom. mm. Bara, det går bättre mm -hmm. än sist Men vissa har ju problem med det där Att vara sämre på någonting mm -hmm. att, att inte vara bäst ja. Men det, det, det är bara skönt för dig jag för någonstans får man vara realistisk, även om mm. en att ta upp någonting. Tror att jag ska bli en fighter när jag börjar med tajboxing. Nej, det är det. Är kanske lite naivt, men jag kan väl mig <laughs> ja, hygglig. Men, i men någonting som jag tycker är kul, det är när du har hållit på med någonting på väldigt hög nivå länge. Mm. Så om du landar i något och blir ödmjuk inför något annat, att du går till en fighting club och du mm. bara skiter i att du är sämst mm. och bara garvar, ja. det är som befriande känsla. Ja, men lite så. Ja. Jag är inte ja. bättre än detta, men jag kan bli bättre. Ja, varandra. exakt. Så. För att oftast när du kommer till en fighting-gym och du är tränad, då tror ju alla bara, här är mördarmaskin. Mm. <laughs> Tills du, du bara, här uppe Bambi, ta hal is. Det är en ganska kul grej att uppleva faktiskt. Kommer en inbjudan från Jake Paul snart? Ja, ja, <laughs> <skratt> <varafare> <zaczy continuum Same> är det är tv kan du i alla fall golfa på heltid Jag är du, set for Men låt oss prata business ja. För det är ju någonstans det du sysslar med idag Det är mer som att du har blivit mer driven av Av alla saker du gör Du coachar, har ett oh. stort team Och oh. hela den apparaten oh. Och sen är det Optimize Nutrition Eller Sports Nutrition oh. Oh. Berätta om de bitarna du jobbar med idag Och hur, hur liksom från frö till mm. det trädet det är idag det där kan jag väl säga om vi ska koppla bak till bodybuilding jag, jag har mm. ju tagit allt jag lärde mig från bodybuilding Såklart. vilket är disciplin och, och gör rätt saker även om du inte känner för att göra dem mm. och kopplat dem på businessbar så att, jag har min coaching och det valde jag att skala upp min pappa gick på i början av 2020 jag kunde inte se framför mig min mamma leva själv 15 år i Sverige när jag lyckades flytta landet mm. så målet var jag bara okej okay, jag måste pensionera min mamma till uh, tog mig två år men jag gjorde Då var det bara okay, Vi måste skala upp det här. Vi måste gasa av mm. Och då pratar vi om coachingen. Då pratar vi om coachingen. Yeah. Så jag, jag ringer min bror liksom frustrerad. Eh, massa känslor och sen om kroppen liksom, de första veckorna efter. att jag bara, men, men så här. jag. Kan, kan du tänka dig att liksom, skippa ditt jobb som vi vässar Och så gör vi det här tillsammans. Han så alltså, ja innan jag han fullföljer med en. innan det körde du själv? Ja, innan dess kör du själv. Mm. Allting själv. Okej, okay. liksom. okay. ja. Då då jag med. Så jag mig med mig Lukas. Jag träffar Maja. Eh, min nuvandfru. Ehm. Och, och tillsammans så börjar vi då man är man så som hon sitter på telefonen alltså, och, där och jag är en som coach och det går jättebra och, och det blir mer och mer och mer anställd coach och anställd coach så nu är vi ett stort team mm. Kul, Hur många är ni idag då? Jag betalar lön till elva pass ja. det, det är ju rätt, det är ju en det är en jävla ökning. Mm. Mm. Ja, men det ju och då pratar vi bara korsingen. Bara bara korsing. mm. Mm. Så du har liksom byggt upp liksom från one-man-show till mm. en hel apparat mm. i princip. Liksom. Men någonstans... Jag har ju två sannor här han är här. Han är liksom mm. två sannor med kameran. Ja, det är det det liksom. Men någonstans har du också varit väldigt duktig på att alltså, man, i det här, man måste hela tiden vara anpassningsbar. Så, mm. är så är det ju. Och för att synas och höras idag du måste jobba med social media. Så är det, så är det bara. Så, och det har ju gjort väldigt framgångsrikt någonstans. Mm. Och hakat på, och varit med och verkligen bara producerat. Alltså mm. Precis som askan som också bara i alla år har varit väldigt konsekvent med att spotta ut grejer. Hur Hade du en tanke om det också? Hade du en plan eller har du bara växt fram? Någonstans var det här också... Även under mina sista som tävlingscoach så någonstans triggar mig att det fanns folk som jag tyckte kunde ingenting. Som hade jättemycket uppmärksamhet. Så kallade det Nu är det Det är något jag bara kalla. Det gillar ogillade. Men på den tiden när jag var tävlingscoach... Så såg man alla de här. De sålde sina butikbilder och program och det var mm, gummiband mm. och och allt trams. Och det störde mig. Det triggar mig. Jag bara, men, okej, men någonstans får du också kolla, varför kan de sälja så mycket till folk? Det är för att de har en plattform. Mm, och det var så, också. okej, jag vet mer än dem men de är bättre än mig på att sig. Mm. de är bättre på marknadsförelse mm. helt mm. i, i dagens, och, och ju mer man... iBone står på dig ju bättre går det. För vi lever i en mm, mm ekonomi är ju som handlar om eyeballs ju mer mm. eyeballs ju bättre går det för dig mm. så då var det bara ganska snabbt fattade jag att det är video som funkar nu. Mm. jag har försökt någonstans jag, jag testar också att ta lite snygga bilder på mig själv, kör lite modell mm. det var inte för mig, jag, min gåva inte det utan jag, jag kan hjälpa folk till min gåva <laughs> mm. så, um, så, så, så då bara vi skala upp det och började göra video så det blir mer och mer populärt och sen så har ja, det bara växt på jag tror mm. väl att ett par saker, dels att jag var ganska tidigt på det jag vågade ta in en heltidsanställd på kamera fortfarande ingen coach som gör det, jag fattar inte varför jag har två stycken heltidsanställda du kan inte tävla med mig om du hyr in en helgemånad när jag gör tio klipp, vi har två stycken inhouse det vi filmar nu kommer till morgon, det här var ju ett strategiskt steg som du och behövde ta mm. för att skapa liksom en konkurrensfördel. Tycker du det också är kul? Så, alltså att otroligt, att du med. det är liksom lika mycket som träningen eller det som triggar. För att det är roligt så blir det också mer äkta på något Såklart. Stämmer, jag gillar det. Mm. I, I början var det lite stelt. Kommer man tillbaka fyra och kollar mina videos video det har det jättebra. Men, men jag gör det rätt hyggligt och jag tycker det är mm, mm. Men jag tänker, förutom din coaching och hela din verksamhet så uppfattar jag det ändå att jag blivit som ett språkrör. Uh. Mot till exempel missinformation uh, och, och, och saker som förvirrar folk istället för att simplificera hela den här uh. processen. Hur, liksom, hur, hur, hur, har du, hur har du liksom själv, hur tog du den rollen? Det, det, det kan väl också knyta an till det här, Så att jag stör dem på internet ja, Att det fanns mycket... mer ja, mycket uppmärksamhet det uppmärksamheten ja. Och så säger de saker om sant Då blir det så genuint också för Du, du är väldigt genuin i dina budskap ja. liksom, att, För du är, du är ju lite förbannad liksom. mm. Det är som men. folk gillar, lägga upp ett lugnt klipp Där ja, sitter ja. och pratar här med äh, det ja. Ja. Men, men det, det är också För grejen är såhär du, du, du är ganska triggande I ditt sätt att framföra saker mm är det också så här, mycket, ligger mycket i det som du har sett, så här, men det här är ju helt jävligt att man sitter och säger det här till exempel. Så, så är det och, och sen är väl egentligen min gåva att jag, jag kan spinna på ord och få fram ett budskap som triggar fast alla vet det är sant. Mm, mm. Som ingen har vågat säga. Som ingen har vågat säga. Det liksom, vi vet, folkhälsomyndigheten de ger ut siffror, 52% procent överviktig. Jag kan sitta och prata så här lugnt eller så kan mm. jag säga, hälften av alla svenskar feta. Mm. Då kommer folk stanna upp och då får du uppmärksamhet. Mm. Ja, Om du sen följer upp det här hårda som jag är ganska bra på att säga saker som är sant men på ett triggande sätt, med mm. något som faktiskt makes sense yeah. Men det så känns det ju också som personer. att mycket av det de här filmerna sa, det är också väldigt självklara saker som du säger men är det, det känns som att det kommuniceras just för att många kanske vill göra saker mycket mer komplicerat än det är, det är Så, så, att så det. Är mycket är ju så här, ja men väldigt enskild självklart, så men så kanske för folk kanske är, har väl ändå höra oss Kanske det är förklart som ja. varit det här branschen jättelänge, men svart på mm. vitt så är det mer än häftosvenskan men... viktigt så någonstans är det ju inte självklart ändå nej, nej, nej. Men hur, hur har du hur, hur har mottagits i en värld där, vi, där folk är så stö stötta. Och, och om man vill bli viral och ha stor följarskap så är det här fel taktik då ska du säga saker som majoriteten gillar Aa. inte vad majoriteten blir retad av men uppenbarligen men, alltså, är det många som gillar det såklart, du säger Såklart och det har växt Aa. jättemycket och, och vår gårdag här i Monton var ju helt magiskt så att så mycket tillbaka så mycket ja. kärlek, så mycket fina år så att jag vet att det förändrar folk det är några som blir triggade men du kan inte alltid på en plats heller där du kan ta emot ett budskap mm. men kanske om sex månader ja, du så som idag liksom... sitter och triggad ja, men någonstans som också insett alla om jag går ut och, och hälsar på hundra par så kommer jag inte gilla alla 100 så det är ganska nöjligt ja, var... för mig att tro att alla ska gilla mig också så Nej, du precis. får bara våga så mm. jag sova gott om natten med att säga detta ja det kan jag mm. that's it oh, fan, för jag tänker lite på att att bli triggad och kanske ta i löp kan ju vara ett självförsvarsmekanism mot en sanning. Så är det, ofta. Men, eh, vi, vi går tillbaka till, för eh, du började coacha, eh, mm. och, men du, någonstans så slutade du ju mer eller mindre coacha tävlande, jag förstår yeah. också, och fokuserade yeah. mer på gemene man, eller folk som i alla fall inte tävlar. Yeah. Berätta, liksom den övergången, för det tänker jag gjorde kanske att du kunde bredda ännu mer i och med att tävlingsfolk är ganska få även om vi många var en liten klick så är det ändå är det. bredare att jobba med. Det, det. Det, det var väl också det där samma med covid, de i in alla tävlingar och det är ingen som behöver en tävlingskort nu det finns tävlingar. Så yeah. då förlorade jag ju nästan 75% av min inkomst över natten ungefär när de stängde mm. ner. Och där blev vi då en, den breda massan med mer trygg målgrupp också. Och sen marknaden jag fick så mycket mer tillbaka av de människorna jag hjälper nu. De är så otroligt tacksamma. Du kan hjälpa en tävlingsatled bli tvåare bättre än någon som har gjort ett på minuten. Det är mitt fel för att den inte vann. Ja, ja. och då har mm. du lagt din själ du och mm -hmm. med och babysitter de en hel helg mm. så får du är tillbaka ja. Det är för... eller så hjälper du någon i form inför sitt bröllop och de skickar en bröllopsbild ja. liksom, tack mm. för du gjorde mig så snygg ja. i min klänning ja. eller du hjälper någon blåma sin blodtrycksmedicin eller ja. slippa mm. sin diabetes typ 2 det är så mycket mer tillbaka. Mm. Det finns ingen tacksamhet i byggning. Jag har, jag har en kompis som är, är vars pappa är, hon är min min ollas pappa är ju ja, kanske 20 år eller, eller 30 år mm. eller jag, minst. hon är, älskar ju eller han älskar ju Jonathan mm. och är helt heltälls och vid den åldern då har ju nu ett sexpack liksom och springer runt och är jättenöjd och glad. Mm. Och nu lever ett mycket, mycket mer hälsosamt liv. Mm. Mm. Så det är... Är det någonting som du tycker är kul att hjälpa tävlingsatleter? Är det något som, som är liksom eh, belöningen som du tycker är kul i den processen? så sätt är det ju i sista dagen när man är ute så här men inför kanske du mm. kollar åt och så får man på hotellet om att var sjätte timme vad ska du mm. äta hur mycket skulle du dricka hur mycket salt ska du ha mm. Mm. den här processen när du sedan ser någon strålkastar och slår på kroppen och du bara, yes we made it. Ja, den det, ja. där känns mm. mm. nice, ja. yes. Alltså ja, du ser fiber och ja, ja. är Det kommer ju slagen, magisk, liksom. ja. ja men så är det. Så det men mm, det är faktiskt. riktigt häftigt när du ja. sätter det 100% ja, på. precis. Men jag tänker att förändra någons liv kanske från en, en, en seriös sjukdom till att faktiskt leva ett hälsosamt liv den är ju ovärderlig på ja. sätt, liksom. det är grönt för det, jag har upplevt det några gånger själv och det, mm. den tacksamheten är helt galen liksom då, men sen, oh, men då, du, du kan från få tre, fyra år senare mm. vill bara säga så, god jul du, du kommer aldrig glömma att du förändrar mitt liv liksom. mm. man, man har inte tänkt så mycket på den personen kanske, nej, men precis. i den personens liv har jag varit en jätteviktig roll mm. Mm. det är fantastiskt men sen finns det ju också många som inte riktigt vill vanliga människor som vill livs Stils förändra sig, men de klarar inte av att ta de stegen. Ja. Hur, hur liksom hanterar de situationerna? Hur, vad har du för knep för det för dem att våga ta stegen och våga förändra sina rutiner? Jag tänker att de redan har kommit till mig för att hjälpa dig. Ja, ja. Enklast är bara att hitta var, var och all friktion är. Just och, och, jag ger någon ett upplägg, vi har ett ombordningssamtal så här funkar det, här behöver du skicka in till mig varje vecka, här hittar du alltid vad. Och sen så kör de en vecka Och sen så kan okay, det friktionen mm -hmm. Vad är det som inte funkar Sen får vi bara försöka lösa deras situation Snarare än att försöka Optimera och vara jätteoptimala På precis allt vi gör mm -hmm. Utan Det mest optimala är om de kan göra det fem år framåt också mm -hmm, Kanske precis. inte vad som hade varit bäst Om du ska optimera allt Nej, precis. Utan du får se vad har vi för livssituation att mm -hmm. jobba med För det är oftast det känns oftast att det är de här små friktionerna som gör att folk mm. fallerar. Yeah. Och det kan vara de mest enkla grejerna. Yeah. Mm. Så att vara coach för en vanlig menamman som inte har för på tävling det är ju väldigt mycket mer problemlösning. Mm, mm. Du kan inte peka med hela handen som du kan till en tävling. Nej, Nej, absolut, som, absolut, du ska på ja. scen, that's och då har Du mm. ingenting annat. Mm. Annars kommer du inte kunna representera mitt team på sätt Det kan ju inte säga till Nej. målet. Nej, Utan där det är problem, inte hållbart är alltså, heller, heller, deras deras situation ja. Men nu. Ja. Ja, nu är helt... ja, men jag har jag dem bra. <skratt> vad är de vanligaste friktionerna för, för allmänna liksom klienter? Alltså, vad är det skonklämmer? Vad är det det havererar mest? Absolut, absolut tveklöst. Vanligaste anledningen till att någon skickar in en avvikelse i sin uppdatering, det är socialt tryck. Okej. Okay. Är det så? Kollegor har tryckt på, vänner har mm. tryckt på, partner har tryckt på och, och de trycker det här dåliga samvetet på någon så att man, okej, okay, jag gör snedsteg för att inte göra stämningen sämre mm. Mm -hmm. det är väldigt få som verkligen vågar stå på säga, nej, jag gör det här för min hälsa på så tal. man jobbar lite med folks självkänsla och liksom Mycket alltså så. självförtroende och, och... Ja. det, och jag det är kom... därför väldigt många säger också största vinsten när man pratar med dem efter, vi har kört för period, vi har avstämning efter, mm. hur tyckte du, var största vinsten självförtroendet, mm. Mm. jag vågar sätta ner foten, jag, mm. jag vågar säga nej, jag vet att jag sätter mig först, det kunde man ju applicera i säkert mm. andra situationer yes. också. men jag kom på min fråga Shit. som försvannar eh, hur många hjälper du, alltså du har ett stort team av coacher också nu, yes. hur många eh, hjälper du personligen eh, med coaching idag eller gör du inte det så mycket nu när ni har ju växt så mycket? jag är nog den jag skulle inte säga att jag den som har minst av oss men, mm. men, men du gör det fortfarande visst vissa utsträder jag gör det i vissa utsträder ja. fortfarande men nu jag ut för några veckor sedan första gången sedan i sommar så att jag tar mig an nya klienter ja. mm. så jag har startat någon par veckor så har man varit ett för jag har lagt mycket tid på Optimize men nu ja. jag får jag komma där mm. och så att jag mer plats mm. framåt mm. Mm. jag tänkte på jag upplever också ibland när du ska hjälpa någon mm. så finns det också ett, ett motstånd eh, i samhället för att normalisera avvikande, alltså, eller ett dåligt beteende. Så, ja, men mm. Varför ska det vara så fyrkantigt? Varför ska det vara så strikt? Levlivet lite. Mm. Jag tror den typen av normer i samhället gör också att folk fallerar. Att så där. De känner att de, de behöver vara extrema, men egentligen är det inte extremt. Till exempel om du hoppar över tio fikat och äter ett äpple eller en mm. proteinshake, då blir det ju avvikande i så ett det. större sammanhang. Det tror jag är jättejobbigt för folk också. 100%. Vi, vi har ju hela vår ombordningprocess en so av sakerna vi får så du kommer att vara onormal nu. Mm, mm. För att om vi ser till vad som är normalt så är det att vara överviktigt. Mm, mm. Det är det normala. Mm. Och då får vi anse att vad majoriteten gör inte är hälsosamt mm. bra om det utfallet är de är överviktiga. Så då måste du se det själv som att från så kommer det vara onormala. Det är helt okej, okay, mm. det är målet. Och varför tror du att man normaliserar saker som inte är hälsosamma i samhället? Vi är i naturen bekväma. och försöker ofta hitta den bekvämaste vägen till allt. mm. mm. Det är ju ett belöningssystem i hjärnan också som mm. alltså är väldigt starkt i alltså, evolutionsmässigt att man inte har kunnat få, få tag på socker och fett mm. eller mm. och fett och då det det det så är så det så som klart. triggar och, och. Mm. så Det är ju så mycket fysiologiskt. Hur stor tror du att livsmedelsindustrin har för roll för att normalisera du vad jag menar, för att de skulle ju förlora pengar på ja. om folk skulle äta ja. bra. Men det är bara att kolla på de marknaderar produkterna. alla produkter. Eller mm. mm. mm. mm. godis i slutet av mm. handlingen. Ja, precis. Alla skarpa och Det är precis samma anledning. Vi har den här gula färg i min text. Det finns mm. en anledning. Mm. Det triggar dopaminsystemet så vi fortsätter att titta på mina klipp. Ja, precis. Det, finns, ja. det är precis samma som ja. matvarigheter gör med godiset. Mm. Mm. Ja. Det är skarpa farger. Det är ja, ja, Och vi brukar ju säga till våra klienter att vi, vi baserar kostnaden på vad vi kallar hundraårsregeln. Vad innebär det mest av det är allt, men det bästa är att det ska funnas för hundra år sedan. Mm. De livsmedel ni tänker er framför er, hur sexigt paketerade de i förr. Mm. Mm. Ja, precis. Det är inga skarpa på dem, nej, nej, precis. så de har en jättestor roll. Man romantiserar ju det här snabba. ja, ja såklart. Och det är, och det är oftast det. billigare också, ja, tyvärr. Att alltså, köpa bra besatt. mat är oftast väldigt mm. dyrt. En annan grej som jag har uppmärksammat i, i ditt innehåll mm. det är att väldigt många eh, har ett motstånd att lägga pengar på kvalitativ mat. Mm. Man, man söker efter det billigaste. Mm. Men man är villig att lägga pengar på annat som kanske inte investerar direkt i din hälsa. Varför tror du folk beter sig så? Det är väl troligt finns också lite så här inne på belöningssystem att försöka man få mer ut av vad köpa en och energidryck med lite koffein för det ger dig lite dopamin Snabbare du kanske eller ja. mm, mm. för att köpa en fin köttbit Ja, exakt Det är jättemycket mycket ligger där och just att det som är bra att äta är ofta det som tar längst tid också och tillagen Jo, så är det ju, för det känns ändå lite så här: om vi pratar kostnedskott så söker folk med ljus och lykta efter det billigaste men inte vad som faktiskt är bra men låt oss, för du har ju själv, eller jag vet inte vad exakt om du har blivit medägare eller vad det är. Berätta om Optimize. Hur började det och ja, hur jobbar ni? Nu har ni växt och ni har haft en väldigt bra dagar här på ja, festivalen. Så berätta om, om hela den resan. Ja, men det här startade, Optimize startade för sex år sedan och jag hoppar på för två år sedan och äger 25 procent av företaget. Och vad jag visste, varför jag Jag vet inte om till, men, men back in the day Tävlingsteam hade mitt eget kostnadskott Det var inte alls uppskalat med ett supplements, Så jag hade mina klienter, de mm. fick dem varena Och jag var ganska trött på den här branschen För det är de här, om vi tittar runt här så är det Hardcore, Anabolic, Pump, Extreme mm. Allt det här Och det är så liten klick som gillar det här så att, mm. Vad, vad optimalt skiljer sig det är att vi tar allmjölk från svenska gårdar De andra tar annars från Tjeckien, Holland eller Polen mm. Så köpte Optimize så gynnar det svenska bånden Det var lite den twist jag gillar För det här mm. ligger också i fram, alltså, är framtiden Men blev du, kontaktade du dem? Eller eh, blev du kontaktad? Eller vad var liksom, eh, hur, hur gick det? Ändå? Jag hade använt deras produkter Kanske ett halvårs tid mm. Och de sover med mig i ordersystemet Tänkte jag, för det har man ganska många följare mm. som betalar fullpris mm. Och de bara, men vi kan skicka lite grejer Jag, bara, jag, vill, jag vill inte lägga upp något, liksom Och, mm. och sen kommer jag erbjudan Men om du skulle kunna gå in och konstellationen mm. Då får du 25% procent. Mm. Mm. Och då var det något att kunde stå bakom för att själv. Mm. Och jag gillar den här twisten med svenskheten. Men då var vi... de kanske ett läge där de ville, de behövde hitta en boost också? Ja, yeah, för de senare... var lite så här. okej okay, nu, nu har vi här, jag har haft fyra år. Pah, det snart riktigt. Som, ja. Vi behöver någonting nytt. Så du tror också på hela den här hållbarhetstänken yes, det framöver? Är det det är framtiden. Och jag, det känns ju lite som alla seriösa aktörer i alla branscher kommer behöva röra sig åt det yes. hållet. Och jag märker själv nu när jag är tillbaka i branschen, allt från korkar, burkar, allt måste vara mm. hållbart. Yes. Och om vi tittar fem år framåt så blir det svårt om man inte kanske går den yes. riktningen. Precis. En annan grej som jag har tänkt på du är lite överallt i världen. Det är inte bara liksom, Så hur, hur har den här Mr. International-grejen kommit till? <laughs> jag vet inte vad det Men jag är ganska trött på resan så jag ska försöka nästa år hemma så mycket som möjligt. Men ja. men, vi har ju hängt ganska mycket Dubai de senaste åren. det mm -hmm. liksom, Vi har varit där i stort sett höst, vinter vår. Mm sen sommaren är det orimligt för att vara 300 mm. vid 320 år. Du kan inte ens med telefonen ut utan att bli överhettad. Mm. Och mamma bor i Spanien så då har det blivit att vi har hängt i Spanien på sommarna. Mm. Och eh, tanken är väl att vi kanske rör oss dit heltid framåt. Mm. Mm. Vad är det roligaste med att vara liksom på olika locations? Det är väl variationen. Jag, jag person så lätt blir uttråkad. Så jag tror mm. det här passar mig ganska väl också. Mm. Nu ska jag flyga dit. Nu ska jag dit. Nu var vi i förra veckan på på marketing-event mm. och sen är vi här och mm. det, det är fullt upp hela tiden. Men ja. det passar mig. Jag ska bara sitta hemma och bli uttråkad. Mm. Det måste hända saker. Jag tänker lite på, med tanke på att du är i Spanien och i Dubai. Möjligtvis på andra location. Har, du, har ni planer eller är ni redan expanderade mot andra marknader i allt ni gör? Coachingen är väl hela Norden. Mm -hmm. Vi har ganska mycket svensktalande finnar. Mm. Det är och mm -hmm. kändom som, som talar svenska. Där har vi ett par procent av våra klienter kommer från. Vi har ganska mycket normen. Mm -hmm. Danskarna känns väldigt nationalistiska. Så vi har inte alls lyckats komma in där. Mm -hmm. Men, men Norge, Finland, Sverige Och Optimize håller vi på när vi satt upp allt För att kunna expandera i Norge Det är helt bättre du att sagt Ja det, helt sätta helt upp, så värld, det. Ja. Men nu är allt, allt mm. vi har men, ett, men borde inte Coaching ha stor potential I Spanien, UK, Dubai framförallt Dubai, ja mm. Men har ni nått in, ä, material på engelska? Yes, så vi har ju lite Vi kör lite, de liv som vi får via LinkedIn mm. Mm. Du med business CEOs yep. Där kör vi allt på engelska yep. Så vi får en del leads från, från min LinkedIn och mm. Det är ju mestadels liksom, I mean UK, USA ja, och Dubai. Mm. Men Spanien är ju alldeles för snabb och De vill ju inte se det 50 euro i månaden. Mm. Mm. Okej. Okay. Så den så, kulturen så, så. finns ja, inte. Man. Ja, jag tror inte ja. det funkar där riktigt. Snittinkomsten i Spanien är väl någonstans 1400 euro. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men, men, men ser du en global expansionspotential i coaching? eftersom liksom allt är digitalt, du behöver inte vara i landet och ni gör ju uppenbarligen ni har ett bra koncept som verkar funka liksom Jag, jag säger absolut vi hade kunnat göra det men jag är nog intresserad av att vi gör det i första stor för att jag okay. tror att vi får börja på hemmaplan någonstans Men det, det är inte mättat än? Det är långt ifrån mättat mm. det, det, det finns... är också en intressant fråga för att det, det, det måste jag väl ta upp Du säger coach överallt och, liksom, och, och det är egentligen det bara, man får bara hylla att folk gör någonting mm. men varför tror du att det finns fortfarande mycket potential? För samhället koffer går fel och samhället okay. fallerar fler men fler blir överviktiga så det behövs mm. bara fler och fler coacher mm. alla bli coach. sen mm. så är det fler som har coach-titel i sin bio vad som tar som ja, ja, resultat ja, ja, i flödet ja, så men, kanske det är inte så många som faktiskt jobbar som coacher mm. utan det är bara titel man slänger till Men är det inte märkligt när tränings- och hälsobranschen är mer utvecklad än någonsin historiskt, men att samhället ändå går åt fel håll. Jo, det, det är ju en ganska spännande <laughs> <laughs> mix och det blir så. Ja, ja. Men vad, vad tror du samhället har för ansvar i att det går åt fel håll? Skolor, Sjukhus, läkare Politiker, politiker. Borde, de, borde de ha jag, större ansvar tycker du? Det är de som det mest mm. alltså, om, om vad som är okej, okay, vad som är inte är okej okay, Och vad som mm. får säljas och, och, så de, Allt behöver någonstans med barnen mm. Mm. Jag tror att har du barn så har du otroligt stort ansvar Jag har inte det själv Så, så jag kan inte heller sitta och predika för hur föräldrar ska vara Men någonstans, jag vet vilka Vanor och rutiner och värdegrund de mina föräldrar installerar i mig mm, mm. att i den här familjen så att vi bra mat mm. That's it. vi tar hand om oss vi sköter vår hälsa mm, mm. träningen, självklarhet mm. jag tror som förälder, jag är inte förälder själv, men föräldrar måste börja ta mm. mer ansvar för om dina barn är överviktiga så är det du, du som förälder som ja, är, är yeah. den felande länken för barn har inte kunskapen och kanske inte förståelsen för hur det funkar. De mm. vill veta vad som är gott. Ja, såklart. Du kunde Utan så föräldrar, gränser, föräldrarna helvete. är skyldiga, ja. så någonstans bara de här föräldrarna. Men, men jag, jag upplever ett problem. Det är när dina föräldrar inte har koll och har snabba lösningar. Jag har ju sett, det, har ju säkert, det har du säkert eller ni har också sett i diskussioner eh, när man vill promota bra kost och äta på ett bra sätt så är det alltid någon som försöker alltid hänvisa, Men kolla Livsmedelverkets ja. rekommendationer, vilket hörru, det där var avförlegat 1975. Det är som att jobba med BMI typ. Ja, exakt. Alltså. Så, så, så fort du har lite muskelmassa där, där, där ja. ni inte stämmer över det med BMI, ja. du, det går inte att diskutera med sån person. Ja. Och där tror jag att det finns ett problem där de organen i samhället inte har hängt med riktigt. Så är det. Och också att vi inte utbildas i skolan. Men mm. basic det borde vara vad vi lägger fokus på. Kanske inte vara p 3,14 när jag kan räkna ut. Jag jag på en cirkel. Nej, nej, det är men det typ väl viktiga. Kanske vi stoppar i koppen och vi mår och det faktiskt kan påverka på. vår hälsa framåt. Så jag tycker någonstans också att vad man lägger. Jo, såklart. Men jag tänker lite så här: För de kanske, de kör tallriksmodellen mm. Man vill utsätta kolhydrater, protein och grönsaker. Men vad som är faktiskt på tallriken kanske inte är en bra tallriksmodell det är Nej. det som är problemet tror jag sig är väl inget fel om du utgår från bra råvaror men... Det är det jag menar ju Men <laughs> även alltså råvaror, alltså även den, de grödor vi har idag är väldigt utfattiga För våra jordar är väldigt utfattiga i mm. världen mm. Så att även, vilka, liksom, även vilka grönsaker du, du, du väljer är ju viktigt idag Plus mm att du kanske måste ha kostnedskott För att idag folk säger folk alltid såhär, ät mat, det räcker mm. Men vet du, alltså det, alla grönsaker är inte så pass näringsrika ja. fortfarande, ja. så du kanske måste lägga jo, till Jo, men jag blir fortfarande förvånad när någon alltid lägger upp Kost äh, kosttillskott bara skit, ja. drick mjölk och ät en ja. med smör. Det räcker åt alla. Ja, och det, här, det här var fantastiskt som det var så. Ja, ja, ja. Men ja. det finns ju fortfarande ja. sådana som står för ja, jag vet, jag vet. det där. Som tror att bara liksom ett rent vasslepulver är hokus pokus. Ja. Vilket är intressant. Ja. Men de sa också, också att vi måste bli mer källkritiska. De menar inte att vi måste gå in på PubMed och söka studier. Utan kolla, vem är det som säger det här till mig? Jag har den här personen de resultaten jag vill ha? Yeah. Och Marskan har sagt till mig att du måste äta tre gram protein. Och så alltså tar vi average show ut som är hälften så krång som Marskan säger. Nej, det räcker med 1,2. Då lyssnar jag på Marskan han har en fysik som mm. jag tycker att det där är muskulöst. Jag vill också ha en muskulös fysik. Och, och frågar du tillräckligt många Du ser en röd tråd att alla grova säger Du behöver äta mer än 1,2 gram protein ja, precis. Mm. Då kanske vi ska skippa mm. det här Och vara book smart Och faktiskt se vad som funkar Men du har ju jobbat med coaching så länge Det, det, det är också också såhär vem, Vems ansvar är det För man kommer ju till en coach mm. För att man vill ha hjälp och råd mm. För man känner sig vilsen mm. man, Eller att man vill bolla mm samtidigt så någonstans måste ju även i min värld en individ ha ett eget ansvar också precis som du säger nu att man kanske måste göra vissa egna reflektioner, vad är rimligt liksom, mm. vad, hur ställer du dig i de frågorna ja, kan, kan du formla av alltså, hur mycket ansvar är det på äh, personen själv som blir coachad, att kanske? Alltså på klient och hur mycket ja, på coachen det är väl, om du anlitar mig som coach så är din problemlösare och jag ger dig verktygen för hur du lyckas på det sättet jag tycker att det finns mm. jättemånga sätt att lyckas på men mm. det är upp till dig att använda verktygen sen mm. och nu har inte vi de problemen, jag pratar med många andra coacher som tycker att deras klienter kanske bara tror att allt ska ske hokus pokus jag tycker inte vara klänt och sånt det är arbetshästar som kommer till oss jag tror det kanske för att vi har lite tuffa retorik på sociala medier också mm. du, behöver, alltså, du kommer inte till mig om du gillar offerkofta mm. då känner du nog inte att Jonas är rätt coach för mig mm. så att men kan, kan, kan, kan men... introduktionsmötena av var avgörande där man säger att det här krävs av dig det här erbjuder jag 100%, 100%. Mm. jag har gått ifrån det här att alla ah, ska vara superanpassade utan det har jag sett funka på över 3000 mm. pass sedan 2009 när jag gick ut gymnasiet du kan göra på andra sätt men jag har inte rätt coach för det. det här mm. vill jag tro på, det här har jag sett funkar bäst. Mm, Tänker mm. du, sen såklart anpassar och vipassar, mm. det är bättre att ta fyra mål eller sex mål. Ja, ja, såklart. Jag hjälper ingen som vill vara vegan eller som vill köra fast det mm, här mm. som jag inte tror på. Mm, mm, mm. Mm. Det finns andra coachar det. En annan grej som inte går att, eller man kan inte ha missat i ditt innehåll, det är det här rädslan för att äta protein. Ja. Vad tror du det kommer ifrån? Ja, men det är väl livsmedelsvarken, det där det börjar. Ja, ja. 1,2 gram eller vad de har. Det, det idioti att säga att det där krävs att bygga muskler. Det är jättebra för en pensionär kanske som bara vill hålla sig efter. För behöver vi också mer protein. Samma <laughs> so exten, det är ett jättedåligt exempel med. men det. är väl någonstans där, från det börjar där men vi får utgå från hur ser de bitiga typerna ut här. Mm. Män och kvinnor som vi ser har mycket mm. muskler. Om vi går fram med en mikrofon, hur mycket protein tycker ska äta så kommer alla säga dubbelt så mycket som mm. liksom minst. Mm. Mm. Och, och det finns ju ingen som tyder heller på att det på något sätt är farligt. Mm -hmm. Johan har inte skada mm -hmm. Lever inte hos en frisk individ Ja men det där har ju varit jättemycket myter kring Ja yeah. eh, I många år så är det. Och det är väl så här sak som lever kvar Det mm. sitter så djupt rotat Det får Precis. inte vara så är det mm. Ja men typ Och det här är ju lite skrämmande Om du tar eh, ett blodprov mm. eh, Hos de här ah, Hos Labs, eller vem mm. det nu kan vara Där läkarna kan inte ens, de, man, man vill ha för höga krattin i världen Det du kanske borde veta om en person tränar eller konsumerar lite högre protein och använder kreatin så kommer du ha lite för höga värden och det är absolut ingen fara. Och det tycker jag fler borde förstå och sätta sig in på hur, hur liksom, saker och ting har utvecklats. Mm. Det är lite dystert och provokativt vad man säger att läkare för allmän hälsa skulle jag aldrig anlita. Jag skulle anlita någon som har en god hälsa själv. Läkare generellt har väldigt lite koll på hur kost och hälsa hänger ihop för det är också bara att kolla deras utbildningsprogram var länge. Nej, de? jag har ju Atta läst på fem år. Alltså timmar är, på fem år en kostdel. Det är väldigt lite. Alltså utbildningen är både alltså på alla nivåer är det fruktansvärt lite kunskap om man och är att vara liksom. Exakt. Och, ja, kost det är det och hälsa är ändå ja. det grunden för alltså, för hälsa i kosten. Ja. Och, och, och behöver jag programmitt hjärta eller vad de man var? Jag har ja, så det är rätt med för allmän jag har ju sagt produktivt kanske men ta inte röd från läkare hur du ska äta och träna. Nej, men Som du säger också, ni har hjälpt folk att kanske bli av med blodtrycksmedicin eller liksom fått hjälp, ordning på sin diabetes mm. så kanske inte behöver jobba så mycket med det. Det är ju någonstans måste ju vara det man vill nå. Att Det är ju hälsa för mig än att man ska medicinera. Liksom. Ja, det, det ska ju vara det sista. Om din livsstil mm. ger dig sjukdomar så går du till din läkare. Han säger inte ändra din det? livsstil. Nej. Han har du en tablett då? Ta ja, precis. Det är inte behandling. Ja. Yeah. Du, du maskerar inte. Bara, du tar Nej inte båt nej, nej, men du, du, du lägger plåster på själva ja. symptomen och, och sen får du tar andra så, symptom liksom. av den medicinen mm. och så är yeah. det igång läkare har ingenting med kost och hälsa att göra mm. de vet bara om du ska bryta benet eller du ska operera hjärtat mm. på all det, men... och, och det är också någonstans om man vill se en förändring på samhällsnivå mm. då borde det börja liksom i de områdena också mm. vilket hela samhället i sin helhet borde ta ett större ansvar mm. kring men Det är ganska stor business byggform yeah. som ryker om vi ja. skulle säga till folk hela... käka bara mat som fanns för hundra år så ja, ja, varje dag så ordentligt Det är alldeles för många uh -huh. som är mycket förlorat så vi kommer nog att se det Men du, vart, vart är vi på väg om fem år? Alltså hela den här businessen, hela industrin med kost och hälsa och, och träning Jag tror kost och hälsa den här businessen, branschen, kommer bara fortsätta växa. För problemet i samhället blir också större. Det är liksom ja. så att den här branschen blir bättre och större. I, i, i men, samma men, takt som problemet ja, växer. som problemet ja. växer också. Så det, det är väl lite 50-50. Det kommer nog vara ännu större skillnad. Men det är ju mm. ganska mörk syn på allt. Mm, det. Ska du säga. Mm. det är det. Ja, jag mm. tycker det här samhället har fallerat. Jag vet inte om du går redan, men kan bromsa det kanske. Hur mycket, redan, kan hur mycket kanske. tänker du att det är liksom socioekonomiskt också inspel i det här? Hur ekonomin ser ut kan ju vara hur, kan, har man, Dels är det en kunskapsnivå mm. som vi mm. är krävt. att man kanske har det vid utbildning och förståelse Vissa länder kommer, vi har ganska mycket invandring i Sverige, nu ska inte det här bli en politisk diskussion men Nej. det kan vara att man inte har kunskapen för i Sverige har vi ändå en hälsosam uppväxt liksom och vi har mycket av det här Även om, kanske, liksom, Men den har den är vi det? Bästa. Hade vi det? Ja, jag, jag tycker att jag har alltid med det här med att man rör på sig, man tränar Jo, men, men, men skulle du sagt att de barn som växer upp idag Har det generellt liksom vi växte upp Var det liksom nej, med Det var med för förr Absolut. Absolut. Mm. Absolut Men om man tänker också För det, det är också så här, Det kostar ju också Att vara hälsosam Det kostar att ha ett gymkort mm. Det kostar att ha en coach som man nu är på den nivån mm. Självklart. Så, så är så det du, Men någonstans samhället. också att Det finns ingenting jag vet Som du inte kan fråga ChatGPT eller Google om mm. All kunskap finns där Och om du sitter och lyssnar På den här podden nu mm. Så har du allt du behöver För att faktiskt lyckas Mm Motion är helt fritt och, och röra på sig helt fritt. Kunskapen finns. Det går att äta jättehälsosamt. Till billig pengar också om man verkligen tänker till och förstår. Mm. Så att kunskapen finns tillgänglig. Kan du sitta och lyssna på den här podden har du allt du behöver i handen. Mm. Så någonstans är det också ett ansvar. Men där kommer vi in det här lateten. Vi är bekväma. Så ja, det är bekvämt att ha en coach. Men det kostar. Men du måste inte ha en coach. Mm. För det finns inget jag vet som du inte kan ta reda själv. Mm. Det enda jag har är erfarenheten. Mm. Du, du inte kan inte ta för mig, men Fast, kunskapen kan du googla det till. För jag tänker, det du säger, det jag har jag hört av många. Sen går vi tillbaka hundra år, så när folk jobbade fysiskt, de var rätt fattiga. Mm. De var ju min äldre yeah. Så någonstans kan jag säga emot det där. Mm. Att om, om du bara, ja men Jag har inte råd att köpa gymkort, men du kan ju gå ut och gå. Yeah. Och jag har bara råd att köpa billig mat, men du kan fortfarande köpa... Eh, såhär, Billig tonfisk yeah. och billig ris. Yeah. Det är kanske inte nice, men du kommer kunna vara hälsosamma. Vad är mest nice? Att det är en sensationell måltid varje gång du faktiskt mm. god hälsa. Vad är mest nice på sikt? ja ex exakt Så, så ja. man får sätta det på, på, på, på, på, på. ja jag fattar Vad är Jonathan om fem år? Förhoppningsvis pappa. Mm. Uh, I övrigt... Vi, vi ska gasa på det här lite till. Mm. Uh, jag har sagt att jag ska göra det här till jag är 39. Jag mm -hmm. fyller 35 i mars. Mm -hmm. Så det är väl där omkring. För då har jag gjort träning i 20 år. Sen mm -hmm. tänker jag att det blir periodbyte. Liksom. så blir det något annat sista 20 år när jag jobbar. Är det något, någon vision du har? Eller vad du skulle vilja pyssla med sen? Jag skulle nog sagt att det vi pratade med i början. Media, video. Ja, jag fattar allt det här. Vad kul. Ega kanske. Kanske något åt det hållet. Jag skulle vilja bredda Jag är trist framför kram och jag tycker att ja, det är kul. på att prata. Man ser det. <laughs> Så jag skulle nog vilja gå åt mediehållet Kanske en medieproduktionsbolag ah, Någonting fattar, för att hjälpa ah. fler att nå fram ah, nå fattar, ah. Och där känner jag att det, det är nog min nästa steg mm. Så fram till jag 39 så kör vi detta Och sen så periodbytas så sista 20 år När jag jobbar så blir det något annat Det blir kul att följa Så jag är 59 mm. så signar vi ut ja, Jag checkar ut mm. den här fighten kanske blir bra <laughs> <laughs> <laughs> Du har ju en ålder också Plus att du är ny alla, <laughs> ja. Det blir bra ja, vi, ja, han, vi, han gör en tajs Rek på att behöva nästa offer Ja. Ja. Men Jonathan, sjukt kul att catch up yes, kul. Så vi får Vark? göra det om ett par år igen jag Så får vi, det. Det. vi får se mm. Okej, okay. tusen tako. tack Tack så mycket